Migrații La masa tăcerii s-au așezat privirile să-și caute culorile. Sunetele au adormit. Puii fermecați pornesc spre alte spații, cu geometrii din catifea și piatră. Poate se va naște un stup sus, pe coloana fără sfârșit.